Naprendszerünk különös világ, hiszen merőben eltér galaxisunk többi bolygórendszerétől. Mi vagyunk a kivétel a szabály alól. Magyarázatot keresve a tudósok megvizsgálták a naprendszerünk titkos történetét, melynek során tömeges és brutális bolygópusztulásra derült fény. A naprendszer ma már egykori önmagának az árnyéka. Az utolsó túlélők valóságos csodabogarak. Lehet, hogy az otthonunk is az. Az alattunk lévő talaj réghalott bolygókról származhat. A réghalott bolygók pedig magyarázatul szolgálnak arra, hogy miért van élet a Földön. Így működik a világegyetem. A Teut rendszernek nevezett óriási galaxis spirálkarjában forog egy rendkívüli bolygórendszer, a naprendszerünk. Ezer éven át egyedülinek gondoltuk. Mindez megváltozott, mivel a csillagászok napjainkig több mint 2600 bolygórendszert fedeztek fel. Ám egyik sem hasonlít a miénkre. A csillagászatban az a nagyszerű, amikor rádöbbenünk arra, hogy félreismertük a világunkat. Amikor bolygókat fedeztünk fel a csillagok körül, megértettük, hogy a mi rendszerünk nem átlagos. A többi rendszer nem ilyen. Ahogy egyre több bolygót fedezünk fel, amik csillagok körül keringenek, rájövünk arra, hogy a legtöbb naprendszer merőben eltér a miénktől. 2017 februárjában a NASA nagy bejelentést tett a vízöntő konstellációban felfedezett rendszerről, ami a trappist egy nevet kapta. A trappist egy különös szerzet, kisebb és hűvösebb, mint a napunk, de hét bolygó kering körülötte, ami nem lenne furcsa, mert nekünk nyolc bolygónk van, csak hogy a hét bolygó nagyjából földméretű, nem térnek el egymástól, ráadásul közel keringenek a napjukhoz. Az összes bolygó közelebb van a napjához, mint a minapunkhoz a Merkur, a legbelső bolygó. Amikor a napok körül keringő bolygókat vizsgáltuk, az egyik legnagyobb rejtély, amire bukkantunk, hogy a Merkúrnál jóval közelebb keringenek a napjukhoz. Véleményem szerint nagyon különös, hogy a naprendszer belül üres. A Merkur pályáján semmi sincsen. Miért? A belső bolygók hiánya egy kozmikus bűncselekmény, amely nyomozókká változtatja a tudósokat. Feltesszük a kérdést. Valóban tudjuk, hogyan alakult ki a naprendszerünk? Olyan ez az egész, mint egy kozmikus elők. A meglévő nyomok alapján megpróbáljuk kideríteni, hogy mi történt, amikor senki sem volt ott. Akár csak a nyomozók, a tudósok is a legegyszerűbb magyarázattal kezdik. Bizonyos értelemben a korai naprendszer egy billiárd játszmához hasonlatos. A billiárd labdák jelképezik a bolygócsirák építő elemeit. Ezek a planetáris embriók fogják soron létrehozni a mai ismert bolygórendszert. A bolygók alakulásának a legegyszerűbb elmélete az, hogy a bolygók ott jöttek létre, ahol léteznek. Ez az úgynevezett klasszikus modell. De hogyan történhetett? Kezdetben voltak a planetezi egymáshoz ütköztek és kisé megnőttek a naprendszernek ezen a részén. Ez a folyamat egyik bolygóról a másikra folytatódott, a naprendszer zónáin keresztül haladva. A bolygók befogták a környező anyagokat, és egyikük sem jutott nagyon messzire. Ez a klasszikus modell azonban nem magyarázza meg, hogy miért hiányoznak naprendszerünkből a vulkanikus anyagok. A klasszikus modell nem magyarázza meg azt, hogy miért a Merkur kering a naphoz legközelebb, hogy miért nincs se bolygó, se aszteroid a közte és a nap között. Erre a kérdésre a klasszikus modell nem ad választ. A csillagászok évszázadok óta keresnek egy bolygót a Merkur és a nap között. De hiába! Még mielőtt megtalálták volna ezt a bolygót, elnevezték vulkánnak. Szorgalmasan keresték. Közvetlenül naplemente után és napfelkelte előtt megvizsgálták a nap mindkét oldalát. Magát a napot is megvizsgálták, hát ha a bolygó áthalad előtte, mint egy napfolt. Néha azt gondolták, hogy látták a keresett bolygót, de később kiderült, hogy mégsem. Egy bolygónagyságú testet könnyű észrevenni. De mi a helyzet a kisebb testekkel? Semmiről sem tudunk, ami közelebb keringene a naphoz, mint a Merkur. Ha létezne bolygó, azt rég felfedeztük volna, vagyis kisebbnek kell lennie. Léteznek bizonyos égitestek, amelyek a Merkur keringési pályájától bejebb kerülik meg a napot, és ezek a vulkanoidok. Sok csillagász megkérdőjelezi a vulkanoidok létezését. Ha ezek a feltételezett aszteroidák valóban léteznek, akkor a nap vakító fénye miatt képtelenség megfigyelni őket. Ha felébresztenének az éjszaka közepén és feltennék a kérdést, hogy vannak-e vulkanoidok, nem elfelelnék. Utálok ilyet mondani, de attól tartok, hogy sosem fogjuk megtalálni őket. Szeretnék tévedni, de az ösztöneim asszugják, hogy nem fogunk a nyomukra akadni. A naphoz közeli területről nem csak az aszteroidák és a kisbolygók hiányoznak. Nagy bolygók sincsenek. Az általunk felfedezett legelső exobolygók, Jupiter méretűek vagy nagyobbak voltak, és közelebb voltak a napjukhoz, mint a Merkur a naphoz. A csillagászok eddig 300 gázóriást fedeztek fel, amelyek a forró Jupiter nevet viselik, mert vészesen közel vannak a napjukhoz. Kialakulásukra nincs magyarázat. A Jupiterhez hasonló gázóriásoknak a hidegben távol a napjuktól kellene létrejönniük. Nehéz elképzelni, hogy a forró Jupiterek a mai helyükön jöttek létre. A forró Jupiterek olyan helyen léteznek, ami mérhetetlenül forró, és ahol a nap kötfoltjából nehezen tudna összesűrűsödni az anyag. Innen támadta az ötlet, hogy talán ezek a forró Jupiterek távolabb jöttek létre, mint ahol a Jupiter ma van, és a korai naprendszerben kezdtek el közelíteni a napjuk felé. Mi történik, amikor egy Jupiter nagyságú bolygó befelé indul el? Vajon ezzel magyarázható-e a belső naprendszer hiányzó tömege és a forró Jupiterünk hiánya? A kérdések megválaszolására Kevin Walsh és munkatársai szimulálták a naprendszerünk első 10 millió évét. Ez a modell a nagy nevet kapta. A nagy csapásváltás egy segédeszköz, ami segít megfejteni a bolygóink születésének a körülményeit. Rávilágít a bolygó óriások létére a korai naprendszerben. A bolygók az újonnan létrejött napot körülvevő sűrű gáz- és törmelék korongban képződnek. A nagy csapásváltás modell során a Jupiter a nap felé közeledik ezen a korongon keresztül. az útjába kerülő aszteroidákat a belső naprendszer felé tolja. Az a nagy mennyiségű anyag kőbolygókat fog létrehozni. A Jupiter hatalmas gravitációs ereje egyre több anyagot vonz, és mögötte sűrű hordalékfelhő képződik. Ez a kitüremkedés egyre beljebb és beljebb nyomja a Jupitert. A Jupiternek el kellene tüntetnie a belső naprendszerben felgyőlt anyag nagy részét, és forró Jupiterré kellene válnia. De valami útját állja a pusztulásának. Ha Jupiter sokkal tovább maradt volna a belső naprendszerben, akkor mi nem lennénk itt. Valami nagyon gyorsan kiránthatta onnan. Mi az, ami gyorsan kiránthat egy óriás bolygót? Egy másik óriás bolygó. Ez a bolygó pedig a Szaturnusz. A Jupiter mögött jött létre, és közvetlenül mögötte közelít a nap felé. A Szaturnusz is hatalmas. A két óriás bolygó közös haladásának az a következménye, hogy ha a Szaturnusz már elég nagy, hatással van arra, ahogy a gázkorunk kapcsolatba lép a két bolygóval. Képes megállítani a Jupiter haladását a nap felé, illetve képes visszafordítani a jupiter és kirántani a külső naprendszer felé. Mint amikor egy vitorláshajó irányt vált, a Jupiter is csapásváltást végez. A külső óriásbolygók viselkedése nyomán a naprendszerünkben nem jönnek létre forró Jupiterek. És ez a belső kisebb méretű bolygókra is kihat. Ahogy kifelé halad, a Jupiter hatással van a belső naprendszerre. Eltávolítja az útjába kerülő kozmikus anyagot egészen a Földig. Ez a rengeteg anyag pedig a belső naprendszer egy keskeny csíkjára szorul, ahol szilárd anyagát ömörülve létrehozza a kőből álló bolygóinkat. A nagy csapásváltás modell szerint a Jupiter nélkül a belső naprendszer szilárd bolygói nem jöhettek volna létre. Beleértve a Földet is. Ahogy a Jupiternek, úgy a Saturnusnak is hálával tartozunk, hiszen ha a Jupiter közelebb ment volna a naphoz, ma egészen biztosan nem lennénk itt. A nagy csapásváltás modell kulcsfontosságú fejezettel szolgál a Föld kialakulásában. Megmagyarázza a forró Jupiter hiányát, de azt nem, hogy miért nincs semmi a Merkúr és a nap között. Ahogy az sem, hogy miért nincs a naprendszerünkben olyan bolygó, ami a galaxisban a legelterjedtebb. Ez pedig a Földnél tízszer nagyobb szilárd bolygó, vagyis szuperföld. A Kepler űrteleszkóp élen jár az exobolygók keresésében, melyek más csillagok körül keringenek. Napjainkig 2000 új világot fedezett fel, ami egyedülállónak számít. A megtalált égi testek egyharmada úgynevezett szuperföld. A szuperföld egy szilárd bolygó, aminek a tömege többszörösen meghaladja a földét. A galaxisunk tele van szuperföldekkel. A mi-naprendszerünk nem rendelkezik szuperfölddel. Miért? Mitől más a mi-naprendszerünk? A naprendszerünkben a bolygók közül a legnagyobb a Jupiter, a legkisebb pedig a Merkur. Furcsa módon azonban nincs szuperföld méretű bolygónk, ami a Föld és az Uranusz köztes méretének felelne meg. Miért van akkor a tömegbeli különbség a Föld és az uránus között, ami durván 12-szer nagyobb a Földnél? Miért ugrik ekkorát a tömeg? 2015-ben Konstantin Batigin megpróbált választatni arra a kérdésre, hogy miért nincs szuper Földünk és miért nem kering semmi a Merkur keringési pályájában. Rekonstruálta a nagy csapásváltás modellt egy lényeges különbséggel. A szimulációban a naprendszer központjában hat szuperföld foglal helyet a naphoz közel keringve, ahogy más naprendszerekben tapasztaltuk. Ez a modell a Nagy támadás nevet kapta. A nagy csapásváltás forgatókönyv megfigyeléséből kiderült, hogy a Jupiter migrációja súlyos támadást mért volna a belső naprendszerre. A nagy támadás modellje fokozza a Jupiter aktivitását, amely így óriási aszteroidákat és kezdeményeket küld a belső naprendszerbe, szorosan egymáshoz közeli keringési pályákra. Az eredmény vérontás. a hatalmas égitestek 20-tól 200-ig terjedő keringési ciklus alatt egymásnak ütköznek. Kozmikus időszámítás szerint ez nagyon gyakorinak számít. Ez azt jelenti, hogy az egymás sarkában lihegő óriások törmelik kívánnak. A Jupiter egy kis fiúhoz hasonlatos, aki kalapácsot fog, és mindent összezúz maga körül a naprendszerben. Egy kozmikus léptékű, kaotikus biliárd játszmáról van szó. A naprendszerünk modelljéhez vegyük először a Jupitert. Számos durva ütközést idéz elő, amikor összeszedi a törmeléket. Ezek a becsapódások töménytelen mennyiségű kis tömegű anyagot hoznak létre, ami a napkörüli gázok húzó erejének köszönhetően gyorsan halad a belső naprendszer felé. A planetezimálok újra meg újra összeütköznek, míg nem kázúzódnak. A törmelék találkozása a napkörüli gázfelhővel olyan, mintha széllel szemben próbálnánk szántani. A hordalék lendületét veszté, és elkezd spirál alakban keringeni a nap körül. Egy idő után akadályokba ütközik. A törmelék óriási hullámot képez, és addig helyezkedik, amíg a szuperföldek mögé kerül, és ott reked. A törmelék addig gyűlik, amíg a szuperföldek megadják magukat. A szuperföldek olyanok, mint egy gát, ami nem képes útját állni a víznek. Engedni kezd, és végül a napfelszínére tolódik, a nagy mennyiségű törmelékkel együtt. Rendkívül gyors folyamatról van szó. Alig 20 ezer év leforgása alatt az összes szuperföld becsapódik a napba. A belső naprendszer drámai alakulását követően az eredeti anyagnak csak a töredéke maradt rend. A naprendszer csupán önmaga árnyéka. A naptól számított 62,7 millió kilométeren belül nincs semmi. Kicsivel távolabb keskeny szilárd látható. A Jupiter által kisöpört eredeti anyagnak a 10%-a. Ez éppen elég a belső naprendszer újraépítéséhez. Néhány túlélő, a kis bolygócsírák átcsoportosulnak. Évmilliók alatt létrejön négy szilárd bolygó. A Merkur, a Vénusz, a Föld és a Mars a fennmaradó törmelékből jött létre. A bolygó, amin állunk, talán nem a bolygók első nemzedékéhez tartozik, mintha olyan salaktéglából építenénk házat, ami egy korábban lerombolt ház után maradt meg. Halott csillagok levegőjét szívjuk, sőt, a lábunk alatti talaj is talán régen pusztult bolygókból maradt fent. Lehetséges, hogy a Föld a nagy támadás után fennmaradó törmelék másodgenerációs képződménye. Amikor a szuperföldek a napnak ütköztek, magukkal vitték a belső naprendszer hidrogén és hélium tartalékait. Ha megvizsgáljuk a Föld mai légkörét, nincs benne sem hidrogén, sem hélium. Ahol a belső bolygók létrejöttek, ott mindkét anyag előfordult, de az első generációs bolygók, a szuperföldek magukhoz szipkázták mindet, és magukkal vitték a napra. A körülöttünk lévő légkör összetétele azért ilyen, mert generációs bolygó vagyunk. A Föld, amit otthonunknak tekintünk, nem az első verzióját éli. Lehet, hogy senki sem szeret második lenni, de ez az oka annak, hogy létezik élet. A föld atmoszférájának a termékeny összetétele lehetővé teszi az élet terjedését. Ha a föld az első nemzedékben alakult volna ki, akkor a légkörünk teljesen más lenne. de könnyen lehet, hogy az élet kialakulásának az előfeltétele egy második nemzedékes bolygón. Lehetséges, hogy a bolygónk sokkal szokatlanabb, mint gondoltuk. Valóban különleges a Föld a kozmikus környezetéhez mérve. Talán sosem fogjuk megkapni a végleges választ, de a bizonyíték arra mutat, hogy a Földünk ritka jelenség, és meg kell tanulnunk értékelni az adottságait. A naprendszerünk sorsát tanulmányozva kozmikus büntet helyszínére érkező, A naprendszer titkos múltjára csak akkor derülhet fény, ha felkeressük a minket is létrehozó erőszakos események utolsó túlélőit. Rendszerünk erőszakkal teletűzdelt, titkos múltjára kevés a bizonyíték, illetve kevés nyom maradt fent. A bűncselekmény helyszíne teljesen elszáradt, és olyan nyomok után kutatunk, amik a négy és fél milliárd évvel ezelőtt történtekre mutatnak rá. Ezt a rejtélyt nagyon nehéz megoldani. Nem könnyű kézzel fogható bizonyítékot találni, azonban néha mellénk szegődik a szerencse. Nincs időgépünk, ezért nem tudunk visszamenni 4,5 milliárd évvel ezelőtre, hogy lássuk, mi történt akkor a naprendszerben. De ha nincs időgépünk, néha egy időkapszula is elegendő. Ezeket a korai naprendszerből származó időkapszulákat meteoritoknak hívjuk, és a természet biztosította őket számunkra. A meteoritok nem mások, mint földre zuhanó aszteroidák. Az alakjuk és a méretük az eredetüktől függően változik. Az aszteroidák űrkövületek, hiszen 4,5 milliárd évvel ezelőtt jöttek létre, de ma is élettelenek. A bolygók kialakulásának a maradványai, azok a kis darabok, amikből sosem lett bolygó. Hogy megértsük, miért ilyen fontosak a meteoritok, előbb meg kell értenünk a bolygók akréciós folyamatát. A nap körül forgó forró forrógázfelhő egyre nagyobb testekbe tömörült és sűrűsödött. Ennek a folyamatnak a nyomai felelhetünk a meteoritokban, a kondritnak nevezett anyaggolyókban. A kondritok tulajdonképpen a naprendszerünk szerkezetének csíráj. A legtöbb kondrit a napkörüli forró gázfelhőből származó, besűrűsödött anyagból jött létre. A kondrit költői módon leírva nem más, mint a tüzes esőcsepje, ami megszilárdult. Megolvad szilikát golyócskák, amik a naprendszerünk kezdetén jöttek létre. Az olvadék cseppekből golyócskák alakultak. Megmutatják, hogyan jön létre nagyobb test a kis tárgyak együtteséből. Egyes kondritok nemcsak a bolygó születésére, de a halálára is rávilágítanak. A Gucsba elnevezésű meteoritban kétféle golyócska található. A Gucsba nevű meteorit szilikát golyócskákból, illetve vasnikkel golyócskákból tevődik össze, és ezért roppant szokatlan. A Gucsbában található fém véleményünk szerint 5 vagy 6 millió évvel a naprendszer létrejötte után képződtek. Abban az időben már nem volt elég forró gáz a korongban ahhoz, hogy a gucsba fém golyócskái létrejöhessenek. De akkor hogyan történt? Csak is másféleképpen alakulhattak ki. Úgy véljük, hogy ebben az esetben ütközés nyomán történt. Az ütközések azonban elpárologtatták a szilikátokat és a fémeket. A szilárd anyagok elgázosodtak, majd cseppfolyossá váltak. Miféle égitest tartalmazott elegendő fémet ahhoz, hogy létrehozhassa a gucsba fémgolyócskáit? Valami, ami nagy fémmaggal rendelkezett. Amikor egy égítest elég nagyra nő, a gravitációs ereje oly nagyjá válik, hogy a súlyos anyagok elkülönülnek és lesüllyednek a központ felé. A könnyű anyagok pedig a felszínre emelkednek. A Föld az elkülönülő anyagokból álló égítest klasszikus példája. A nehézfémek úgy, mint a vas és a nikkel a magba süllyedtek. A könnyebb szilárd pedig a kérekben maradtak. A kérgetés a magott olvat réteg választja el, amit köpenynek nevezünk. A gucsba tökéletes példája annak, hogy léteznek bolygónatságú égi testek, melyek fémekké és szilikátokká differenciálódtak. Majd akkora sebességgel ütköztek össze, hogy az anyagaik ismét szétszólódtak a kötfoldban. Csodálatra méltó módon ez a rendkívül erőszakos folyamat, Ilyen parányi töredékeket hozak létre. A gucsba megmutatja, hogy a differenciál szerkezetű bolygók már 5 millió évvel a naprendszer kialakulása után elterjedtek voltak. Az aszteroida övben pedig még nagyobb bizonyíték található ezekre a bolygókra. A Psziché nevű aszteroida. A psziché aszteroida azért rejtélyes, mert egy szinte kizárólag fémből álló óriási tömb. A psziché az összes aszteroidától eltér, de mégis honnan került oda? Nos, mindenkinek külön elmélete van a pszichéről. Az enyém kisé furcsa. Szerintem a psziché egy surlódás következménye. A súrlódás során leszakadtak a külső rétegek, és csak a vasnikkel mag maradt fenn. A psziché egy széttört bolygó magjának maradványa, nincs rá más magyarázat. Ahhoz, hogy valaminek csak a magja maradjon meg, kétszer, háromszor kell ütköznie. A tudósok úgy vélik, hogy a psziché egykor protobolygó lehetett, amely néhány évmillióval a napszületése után született. Elég nagy volt ahhoz, hogy differenciálódjon a szerkezete. Ami megmaradt, az nem más, mint a fém mag. A kérge és a köpenye megsemmisült. Olyan sok ilyen bolygó létezett, hogy az ütközések gyakorivá váltak. Ha elfogadjuk, hogy masszív ütközések hozták létre a bolygókat, akkor az utolsó túlélők bizonyos értelemben csodabogarak lesznek. Az egyik ilyen csodabogár nem más, mint a szomszédunk, a Vörös Mars. A tisztánlátáshoz a tudósoknak új szimulációra volt szükségük, amely során 30 bolygót halmoztak egymásra. Ha megvizsgáljuk a belső naprendszer felépítését, a legkisebb bolygó a belső részen található, majd egyre nagyobbak, ahogy a Vénusztól haladunk a Földig. A Marsnak nagyobbnak kellene lennie. Tízszer nagyobbnak kellene lennie. Mégsem az. A marsnak nem csupán a mérete okoz fejtörést, hiszen sokkal idősebb, mint gondolnánk. A tudósok kielemezték a mars köpenyének anyagát egy marsi meteorit darab összetétele alapján. A mintadarab egy ütközés során vált le a marsról, és utazott egészen a földig. Kiderült, hogy a mars gyorsan jött létre, a naprendszer születése után, két millió éven belül, jóval a Föld előtt. A Mars kisméretű és sokkal gyorsabban jött létre, mint kellett volna. A Föld tízszer nagyobb a Marsnál, és 100 millió év alatt jött létre. A Mars pedig két millió év alatt. Ennek semmi értelme. A Mars a szomszédunk, de nem hasonlít ránk, semmi sem stimmel rajta. Ez a két rejtély talán megmagyarázza egymást. A tudósok úgy vélik, hogy a Mars mellett 30 további bolygó jött létre 2 millió évvel a naprendszer után. Mi történhetett a mars és a 30 másik bolygóval? Újabb kozmikus filiárd következik. Ez szerint a modell szerint 20-30 mars méretű bolygót hozunk létre. Elég szorosan érik egymást. Mondhatni, egy hajszál választja előket a tömeges karambolozástól. A mars méretű bolygók kolóniája sebesen gyarapodik. A naprendszer korai időszakában elegendő gáz létezett ahhoz, hogy a keringési pályák elkerülhessék egymást. Ám 20 millió évvel később a gáz hiányában a körpályák elkezdték metceni egymást. Az instabilitás zajos és kaotikus rendszertelenséget eredményezett. A mars méretű teskütközése létrehozta a Földet és a Vénuszt, majd pusztító karambolokat eredményezett. A következő 100 millió év során a marsnagyságú protobolygók kiiktatták egymást, és létrehozták a másodgenerációs bolygókat, a Vénuszt és a Földet. Egy bolygó azonban elkerülte a pusztulást. Ez a bolygó a mars, és ez megmagyarázza az időskorát a Földéhez képest. Ha a Mars idősebb a Földnél, akkor szinte magától értetődő, hogy ő a naprendszer egyik eredeti bolygócsírája. A Mars viszonylag korán elkészült. A folyamaton kívülről figyeli, ahogy a Föld és a Vénusz kialakul a többi testből, amik akkrécióval jöttek létre. Mi akadályozta meg a Marsot abban, hogy összeütközön a többi bolygó magzattal? A válasz a Jupiter. A nagy csapásváltás idején a Jupiter olyan messzire távolodott el a naptól, amilyen messze a Mars található, és a folyamat során elfogyasztotta a vörös bolygó anyagát. A Jupiter eltávolította mindazt az anyagot, amiből a Mars építkezett volna a következő több 10 millió év során. Kiharapott egy nagy falatot a naprendszerből, és kiéheztette a Marsot. Ha a Jupiter nem lenne ott, akkor a Mars bizonyára létrehozott volna egy szuperföld bolygót. A föld a bolygó tömörülés törmenékéből alakult ki. A korai protobolygókra pedig a Hold emlékeztet. Biztosak voltunk abban, hogy ismertük a keletkezése körülményeit, de mint utóbb kiderült, hatalmasat tévedtünk. A a naprendszerünket vizsgálná, azonnal észrevenne egy furcsaságot. És pedig a Föld méretét. A legtöbb bolygóholdja sokkal kisebb. Akkor hogyan lett a mi holdunk ilyen nagy? Megértettük, hogy nem a Földdel egy időben jött létre. Teljesen kizárjuk. A Hold létrejöttének az elfogadott elmélete az, hogy egy mars nagyságú égitest összeütközött a korai földdel. A föld keringési pályájára kerülő nagy mennyiségű törmelék összeállt és létrehozta a Holdat. Ezt a marsnagyságú testet tejjának hívjuk, de a Hold kialakulásának a pontos részleteire továbbra sincs magyarázat. Az Apollo küldetések óta keressük azt a Hold követ, ami megfejteti ezt a rejtélyt. A UCLA Egyetem munkatársa Melani Barboni azon kevesek közé tartozik, akik vizsgálatokat végezhetnek az értékes kődarabon. Van azonban egy probléma. A legtöbb holdról származó darab, károsodott a közelmúlt erőszakos eseményei során. A holdat aszteroidák verdesték, egyes geológiai folyamatok pedig megkavarják az anyagokat. Nagyon nehéz érintetlen mintát találni a holdról. Melanie és csapata újszerű válasz dolgozott ki a problémára. Ahelyett, hogy a teljes kőkorát állapítanák meg, egy parányi, makulátlan tisztaságú kristályt vágnak le belőle, amit cirkonkőnek nevezünk. Nem a teljes követ akarjuk, hanem a benne található cirkonokat. A cirkonok azután keletkeztek, hogy a teja összeütközött a földdel, amikor a hold olvadkérge lehűlt és megszilárdult. Sokkal kisebb, mint a tengerparton talált homokszemcsék. A cirkon a legfontosabb óra, amit a természet adhatott nekünk a holdkorának a megállapítására, hiszen nagyon rezisztens, a felülete sima, nincsenek rajta repedések. A cirkon ugyanúgy ketyeg, mint egy mechanikus óra. Nagy radioaktív elemeket ötvöz, melyek kisebb elemekre bomlanak. A tudósok úgy állapítják meg a kristálykorát, hogy megmérik a radioaktivitás gyengülését. A melani által talált cirkonok átírták a Hold történelmét. A Hold nagyjából 140 millió évvel idősebb, mint gondoltuk. Ez azt jelenti, hogy a naprendszer születése után kevesebb, mint 60 millió évvel később jött létre. A hold születése a 30 bolygó karambolja által okozott pusztítás közepére tehető. Lehetséges, hogy a teja is részét képezte a nagyságú bolygók kolóniájának. Nem egy akármilyen külső naprendszerben keringő égitest csapódott nekünk. Egy ma már nem létező planetezimál ütközött a Földnek, és létrehozta a Holdat. A tudósok hiába keresik a tej a maradványait a Holdon. A holdkövek kémiai összetétele meglepően hasonlít a Föld Hasonló geokémiai újlenyomatuk van. Tartalmazzák a Föld oxigén izotópiait és más izotópjait. Úgy néznek ki, mint a Földi kövek. Ha a Hold valóban egy óriási ütközés eredménye, akkor bármi is ütközött a Földnek, a Földön más mértékű károsodást kellene észlelnünk, mint a Holdon. De nem ez a helyzet. A hold anyagai megegyeznek a föld anyagaival, kivéve, hogy hiányzik belőlük a föld megtalálható vas és nikkel. Ehelyett a hold jobbára könnyebb elemeket tartalmaz, melyek a föld kérgében és köpenyében találhatók meg. De felmerül a kérdés, miért? Nem frontálisan ütköztek, hanem súrlódtak. Ez azért fontos, mert a nehéz anyagok a föld magjába süllyedtek, a könnyűek pedig a felszínre emelkedtek. Ha valóban súrlódás történt, akkor a könnyű anyagok szétszóródtak, és létrehozták a holdat. A hold sűrűsége pedig valóban kisebb a föld sűrűségénél. Úgy tűnik, hogy leszakított egy darabot a föld köpenyéből, és a föld keringési pályájára küldte. Egyetlen frontális ütközés során a telje és a föld magjából is került volna a Holdra. Egy surlódás azonban nem lett volna olyan erős, hogy a Holdunk létrejöttéhez elegendő anyagot szakítson ki. Az egyik módja annak, hogy megoldást találjunk a problémákra, ha egy nagy ütközés helyett több, kisebb ütközést képzelünk el. Mindegyik ütközés leszakított némi anyagot a földkérgéből, amiből gyűrű képződött a bolygó köré. A kisütközések során egyre több anyag került a földkeringési pályájára. Végül a törmelék egy új, kisméretű holdá állt össze. Minden egyes ütközés során egyre több anyag keringett a Föld körül. Egy része törmelék maradt, a másik része kis holdagat formázott. Végül összeállt és létrehozta a mostani holdunkat. Úgy tűnik, hogy holdunk a korai naprendszerben történt kozmikus összeütközések sorozatának eredménye. Amit az égen látunk, az nem a hold, hanem az utolsó fennmaradó hold. Ebben a formában létezett, amikor az összeütközések megszűntek. A holdunk és a naprendszerünk további része, az erőszak a káosz és a katasztrófák szüleménye. Ha megnézzük a naprendszert, amikor még nagyon fiatal volt, az összes modell sugallja, Nem a rend, hanem a káosz uralta. Aztán minden lecsendesült. Az élet lehetőséget kapott arra, hogy kialakuljon a stabil körülményeknek köszönhetően. Ma már tudjuk, hogy a mai csodálatos környezetünket erőszakos múlt előzte meg. Naprendszerünk stabilnak mutatkozik. Azonban van benne valami különös. Marad még egy rejtély, és pedig az, hogy miért van megdőlve a naprendszer. A nyolc bolygó nagyjából ugyanabban a síkban kering, de a napforgási tengelyéhez képest ez a sík meg van dölve. A nap féloldalasnak tűnik. Ha megnézzük a nap dőlési szögét, hat fokkal eltér a naprendszer sűkjától. Ez nem hangzik soknak, de a bolygók dőlési szögéhez képest nagyon is az. Ez mód felett különös. Vajon mi okozta ezt? A dőlésszög ellentmond annak, amit a naprendszer alakulásáról tudunk. Egy forgófelhő korongá alakult. A forgó korongból jött létre a nap és a többi bolygó. Vagyis az egésznek ugyanazon a tengelyen kellene forognia. Az egyik lehetséges módja annak, hogy megváltoztassuk a nappólusának az irányát a bolygók síkjához képest az, ha valami nagyon hosszú ideig rángatta a bolygókat. 2016-ban a Caltech csillagászai Konstantin Patigin és Mike Brown bejelentették, hogy találtak valamit, a kilencedik bolygót. A feltételezett óriás a naprendszer távoli végében kering, és nincs egyensúlyban a rendszer többi égi testével. A kilencedik bolygó hosszú keringési pályán mozog, és a tömege körülbelül tízszer haladja meg a Földét. Ha ellipszis alakú dölt pályán kering a nap körül, akkor enyhén vonzani fogja a bolygókat. Valahányszor közel kerül a naphoz. Több száz vagy ezer keringési ciklus után megdöntheti a naprendszer bolygóinak a pályáját, de nem úgy a napét. Több milliárd év teltével a bolygórendszer enyhén kimozdult az eredeti síkjából. A kilencedik bolygó távoli vonzása magyarázattal szolgálhat a naprendszer rejtélyes dőlésére, ugyanakkor katasztrofális hatást fejthet ki a külső bolygókra, ahogy a nap haldokolni kezd. Akár csak minden másik csillagnak, a napnak is véges az élettartama. Megszületett, jelenleg éli az életét, és ki fog húnyni. Amikor ez bekövetkezik, vörös óriássá fog duzzadni, és a külső rétegei le fognak válni. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan fog veszíteni a tömegéből. Azért keringünk a nap körül, mert a nap gravitációs ereje hat ránk. Mit jelent ez a bolygókra nézve? A nap nem csöndben fog átlépni az éjszakába. Egészen biztosan be fogja kebelezni a Merkúrt, majd a Vénuszt is. A Földet talán, de még nem tudjuk. Mindenképpen fel fogunk forni, akár csak az összes belső bolygó, de mi lesz a külső bolygókkal? A Jupiter, a Saturnus, az Uranus és a Neptunus elfognak távolodni a fokozatosan tágoló naptól. A 9. bolygóval más a helyzet. A tudósok úgy vélik, hogy a 9. bolygó oly távol kering a naptól, hogy amikor az elpusztul, a gravitációs ereje gyengülni fog. A 9. bolygóra ekkor a többi égitest gravitációja erősebben foghatni, mint a napé. Egy elhaladó csillag képes lesz hatni a 9. bolygó keringési pályájára. A galaxisunk gravitációs mezője hatni fog a bolygóra, és beljebb fogja tolni a naprendszerben. A 9. bolygó keringési pályájának az alakulása tragikus következményekkel járhat a naprendszerre nézve. Ha ez bekövetkezik, akkor a gázóriások, a Jupiter, a Saturnus, az Uranus és a Neptunus keringési pályája megváltozhat. Kilökődhetnek a naprendszerből, vagy belecsapódhatnak a napba. A 9. bolygó hatására a naprendszer halála olyan véres lenne, akár a születése. Jelenleg csodálatos nyugalmi zónában létezünk, ahol az élet létrejöhetett két rendkívül erőszakos korszak között. Ha valóban létezik a kilencedik bolygó, akkor feltehetően meg fogja ismételni a naprendszer korai időszakát, amelynek során egy befelé haladó óriás bolygó káoszt idézett elő. Káoszból lettünk, és a végzetünk talán még rosszabbnak ígérkezik. Egy dolog azonban bizonyos. A nyomozás előre hatával az egykor halottnak hit kozmikus aktát egyre több rejtélyövezi.